Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och varje tisdag de senaste månaderna så har vi gått igenom Daniels bok i Bibeln. Det här är den 21 :a delen och vi har kommit till kapitel 9 och idag så ska vi ta oss igenom eh, sista delen av kapitel 9. Det handlar om det här märkliga svaret som Daniel får på sin bön. Vi ska försöka. Det skiffrerar det som judar och kristna i alla tider har försökt förstå. Det handlar om 70 år som blir 70 gånger 7. Och det handlar om förödelse. Och, ja, vi får se var vi hamnar någonstans. Men nu ska vi läsa Daniels bok. Jag ska bara rekapitulera lite först. Daniel 9 börjar ju då med att. Daniel läser profeten Jeremia det står att han läste profeten Jeremia och la märke till att Jeremia talade om att judarna skulle vara fångar i Babylon i 70 år och Daniel är bra på matematik så han ser att 70 år har gått till ända lite beroende på när man räknar från en Ungefär 70 år och det har ju precis varit ett övertagande, maktövertagande mellan Babylon och Persien. Eh, och därför så börjar han be till Gud att folket ska få återvända. Han bekänner sina och folkets synder och han åberopar Guds trofasta kärlek. Och det såg vi på förra gången eller rättare sagt. De två senaste programmen, de två senaste veckorna, eh, så talar han om det här. Men nu så är bönen över eh, och så kommer svaret och det är det vi ska tala om idag. Vi, vi läser några verser från Daniel kapitel 9, vers 20 till 23. Där står det så här. Jag fortsatte tala och be och bekänna min synd och mitt folk Israels synd- och kom inför Herre min Gud med min förbön för min Guds heliga berg. Medan jag ännu talade i min bön kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag hade sett förut i min syn. Det var vid tiden för kvällsoffret. Han undervisade mig och sa till mig.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 Det är då Daniel 9, vers 20-23. Och innan jag går in på vad det är som Gabriel hade att säga till Daniel så finns det en hel del detaljer eller saker i den här texten som vi kan lägga märke till. Först så säger Daniel att han bad, det står min förbön för min Guds heliga berg. Och det han syftar på här det är ju berget Sion som är en av de höjderna som Jerusalem ligger på och Tempelberget där templet stod. Han, han ber för Guds heliga berg, han ber för Guds sak och han ber för att Gud ska ha en plats på jorden. Det fanns ju inget tempel på, på Daniels tid, det var förstört men han ber för Guds heliga berg. Det andra... Det är att det är Gabriel som kommer till Daniel. Alltså ängen Gabriel kommer till Daniel. Just i den här texten så kallas han för en man. Antagligen för att han tog formen av en människa. Men han är en ängel. Och Gabriel som tillsammans med Mikael är de enda änglarna i Bibeln. Som vi vet namnet på. Han kommer till Daniel i en flygande hast står det i, i den här svenska översättningen. Eh, och det ordet där det säger med att han har bråttom. Det säger med att han har bråttom och att Gud är engagerad. Man kan ju tycka att ja, men 70 år det är en lång tid och kanske Gud har slutat bry sig. Eh, kanske han har glömt sitt löfte. Kanske en, den där löftet han gav om 70 år det är inte aktuellt längre och svaret är nej då han kommer i flygande hast när tiden väl är inne. Eh, sen så står det att det var vid tiden för kvällsoffret. Och vad är det för någonting och varför är det viktigt? Jo på den här tiden så var ju som jag sa innan templet i Jerusalem det var förstört. Det hade varit förstört i 70 år så det var inget offer som brändes då men det var ju fortfarande tiden för brända offret alltså trofasta judar hade börjat be på just de här tidpunkterna då offret i Jerusalem skulle brännas framförallt det på morgonen och det på kvällen. Så Daniel bad sin kvällsbön här till minne om det som hade gått förlorat i Jerusalem. Så det är liksom kopplingen här då. Det är bakgrunden. Och det fjärde man kan lägga på minnet från det här verserna. Det är att Gabriel sändes ut med ett uppdrag. Och hans uppdrag var att ge insikt och förstånd till Daniel. Som jag sa i ett tidigare program så sändes Gabriel ut redan då Daniel började be. Står det, redan då du började be. Och det säger oss att Gud var ivrig efter att svara. Han väntade ivrigt på att få tala med Daniel så fort han började be så hade han egentligen redan bönesvaret och vi tror ibland att det, vi är väldigt ivriga efter att få uppleva bönesvar men sanningen är den att många gånger så är Gud mycket mer ivrig efter det än det vi är ehm. Och sen det sista som jag vill nämna i den här texten innan vi går in på vad det är Gabriel talar om. Det är att Daniel får besök av ängen Gabriel som ger honom insikt. Och så står det, därför att du är högt älskad. Därför att Daniel är älskad. Och en gång så tycker jag att den här detaljen säger någonting viktigt om Gud. Ibland tänker vi att vi får bönesvar därför att vi kan prestera någonting för att vi är goda eh, därför att vi älskar Gud på det sätt som vi borde det är därför jag har hört människor säga så här att ja, nej, men Gud gjorde ett under i ditt liv därför att du älskar honom så mycket eller för att du är så god för att du är så god herrens tjänare men det bygger inte på vår kärlek utan det bygger på hans kärlek, han säger jag har till dig för att du är älskad Eh, och det var bara några detaljer som jag lade märke till i eh, de här verserna. Men nu kommer det verkligt spännande här. För vad är det Gabriel, eller eh, framförallt Gud, har att säga till Daniel? Är de 70 åren slut? Eller har någonting förändrat sig i den här eh, tidsplanen? Och vi kan läsa då några verser till, eller en vers till, Daniel 9 och vers 24. Där står det så här. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste. Det var ganska mycket men... Alltså Gud hade sagt genom Jeremia att 70 år skulle gå och sen så skulle judarna få återvända till Jerusalem. Men det Gabriel kommer med som bud till Daniel det är att han säger 70 veckor är bestämda över ditt folk. Vad betyder det för någonting? Alltså det verkar inte vara samma sak. 70 veckor är inte 70 år men det verkar vara sammankopplat han om 70 år och sen säger han 70 veckor. Eh, och, och vi kan börja med att se lite på ordet vecka på hebreiska. Det heter shavua eh, och betyder vecka eller också betyder det sjufaldig. Alltså det är kopplat till ordet för sju. Eh, men det är ett, om jag har förstått saken rätt, ett adjektiv. Alltså sjufaldig. Alltså en vecka det är ju sju dagar och på många språk så heter vecka någonting med sju, eller kopplat till sju. Eh, på rumänska till exempel så heter septemuna som kommer från latinets ord för sjunde. Samma sak på franska och spanska, egentligen på franska heter det och på spanska semana. Eh, och et etymologiskt så kommer det alla de tre orden från latinets septimana, som betyder då eh, sjunde. Så 70 veckor har egentligen en dubbel betydelse. Det kan betyda 70 veckor men på hebreiska så, så sägs det som 77 år. Och det är där alltså en sjua eller sju, 70 och sjufaldiga alltså 70 gånger 7 som då är 490. 490 dagar eller 490 år. Alltså innan så hade det 70 år definierats. Eller det stod om, om de här 70 åren. Men nu säger han 70 gånger 7 är bestämt för det. Eller 77 år. Eh, och jag ska säga det redan här i början. Här är det lite farligt att börja laborera och trixa. Många har genom historien kastat de här siffrorna fram och tillbaka. Och kommit fram till allt möjligt. Jag trodde faktiskt att det var här. I den här texten som Jehovas vittnen. Hämtade sin uträkne, uträkning. av att Jesus kom tillbaka. År 1914. Tror du att det hade sammanhang. Men när jag forskade lite mer på det här. Så visade det sig att. Det är en tolkning som de hämtar. Från Daniel 4. Jag ska inte gå in på det här och nu. Men det måste jag ändå säga. Är en totalt obiblisk. Och väldigt. Eh, fantasifull och fri tolkning av någonting som skriften absolut inte säger. Men vi får ändå vara försiktiga även här. Vi måste fråga oss, vad är de här 77-orna? Och låt mig säga som så här, de allra flesta kristna bibeltolkare, från, alltså bibel, bibelförkunnare, från de allra Tidigaste som Hieronymus, Origenes, Eusebius av Caesarea, Augustinus av Hippo och, och till mer moderna och nutida teologer är eniga i att Gabriel mest troligt menar 70 gånger 7 år. Alltså 490 år. Och den logiska tanken är att Gud säger så här genom Gabriel. Ja, det var 70 år som Jeremia profiterade om. Och judarna ska återvända, ja det är sant, men själva grundproblemet är inte borta. Alla har inte blivit heliga och gudfruktiga i, av åren i fångenskap i Babylon. Snarare så har de konserverats i sitt gudsuppror och därför så ska de få återvända nu efter 70 år. Men det har också bestämts ytterligare 70 gånger 7, alltså 490 år innan själva grundproblemet ska tas ut.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 Tiden i Babylon gjorde de inte syndfria. Det blev ingen evig rättfärdighet. Och därför ger Gud ett nytt löfte. Det ska gå 77 år, 490 år. Och så ska den allra heligaste smörjas. Och han ska försona synden och fullborda profetian. Och det är ett viktigt påstående. Därför att om det är sant så kan vi räkna framåt från en eller annan tidspunkt. 490 år fram i tid. Och komma fram till det datum då Gud försonar all synden. Givet då att det här inte bara är symboliskt eller att det här inte bara är ett påhitt. Men sanningen är den att om vi tar Artaxerxes eller Kyros befrielse av judarna, Persikungen som lät dem vända tillbaka år 445 före Kristus. Han sa att judarna kunde vända tillbaka till Jerusalem för att bygga upp templet igen. Eh, det är då slutet på de 70 åren som Jeremia hade profeterat om. Och följaktligen då början på de 490 åren som Daniel talar om. Eller som Gabriel talar om till Daniel. Och så räknar vi 490 år från 445. Och var hamnar vi då? Jo, vi hamnar runt 30-talet efter Kristus. Alltså runt tiden för Jesu verksamhet och hans död och uppståndelse. Och det är en tid som verkligen var då det gjorde slut på överträdelserna och synderna försöglades och skulden försonades och en evig rättfärdighet fördes fram. Och som sagt, igen, man ska vara försiktig med att dra förhastade slutsatser. Man vill inte hamna i spekulativa teorier och framförallt inte i så verklighetsfrämmande tolkningar som det Jovas vittnen hade i sin, eller har i sin 1914-tolkning. Men det finns vissa indikationer på att det här inte bara är en överhettad predikant som har kommit på. För det första som är det viktigaste så är det inte en väldigt märklig uträkning. Gabriel talar om 70 gånger 7 som är 490. 490 år från återtåget från Babylon framåt så kommer man till Jesu tid. Eh, och för andra så är det här väldigt genomgående för alla kristnas förkunnelse genom alla tider. Jag ska ta några exempel. Först kan vi se på en av de tidiga kristna eh, som är Origenes. Som var en man som hade många åsikter om väldigt mycket. Så pass många åsikter att senare kyrkliga har sagt att han inte riktigt har en godkänd status som kristen. Men det kan inte förnekas att Origenes var en otroligt stor influens i den tidiga församlingen- Eh, han sa, Origenes sa då, han levde på, på slut av 100, början på 200-talet efter Kristus. han sa då att eh, Daniels profetia handlade om Jesu första tillkommelse, precis som det jag nämnde tidigare. Den kanske allra mest kända kyrkofaden Augustinus av Hippo på 300-talet. Han talade också om det här som en profetia om Jesu första tillkommelse. Hieronymus som var ungefär samtidigt med Augustinus på 300-400-talet. hade samma tolkning. Eusebius från Caesarea. En av de väldigt kända kyrkofäderna tolkade på det här sättet. Och Theodoret från Kyros som ledde i början på 400-talet. Han var också enig i det. Så det finns en väldigt enad kristen förkunnelse under den tidiga församlingens historia, antiken, eh, innan kyrkan blir förstatligad. Och vad var det man menade senare då? Vad, vad förändrade sig här under tiden? Jag har kollat lite vad medeltidens största teologiska karaktär sa. Det är ju. Skulle jag vilja säga utan tvekan Thomas Aquinas. Eh, och så såvitt jag kan se i Summa theologica så tolkade han det på samma sätt. Alltså det ska sägas, de har inte bara kopierat varandra, de är lite oeniga här och där. De tolkar olika detaljer, olika de olika fokus. Men i stora drag så finns det en väldigt tydlig enighet att det här är en profetia om Jesu tillkommelsen. Om vi sedan hoppar fram till reformationen så kan man också konstatera- att Martin Luther han såg på det här på samma sätt. Så historiskt sett så finns det en stor enighet runt vad det här handlar om. Men när det är sagt så är inte det här den enda tolkningen. För det första så finns det naturligtvis en judisk tolkning- Judarna läser ju de här skriften och de identifierar inte alls Jesus från Nazaret som uppfyllelsen. I deras tolkning så är det mycket mer otydligt vem den här smorde är som Daniel talar om. Eh, och det blir ofta ganska symboliskt i deras tolkning. Men de ser ofta det här som uppfyllt till exempel Jerusalems förstörelse och så vidare. Men sen finns det också den så kallad dispensationalistiska tolkningen och det är ett krångligt ord men det kallas också för den futuristiska tolkningen. Det kanske låter lite enklare att förstå och den, den teorin eller den tolkningen lanserades stort sett av John Nelson Darby på 1800-talet och sen blev den ganska populär i många frikyrkliga kretsar framförallt i Amerika och inte minst genom Scofields studiebibel som blev väldigt populär och väldigt spridd. Eh, för, och för att förstå den tolkningen så måste vi läsa några av de följande verserna också. Jag, jag ska förklara lite mer vad John Nelson Darby menar. Men, men vi läser vers 25-27 till också i Daniel 9. Där det står... Det ska du veta och förstå. Från det att ordet gått ut om att Jerusalem ska återställas och byggas upp till dess att den smorde först den kommer ska det gå sju veckor och 62 veckor. Gator och vallgravar ska byggas upp igen trots svåra tider men efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras helt utblottad. Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en första som kommer. Men slutet kommer som en stört flod. Ända till slutet ska den råda krig. Förödelse är fast besluten. Han ska, städ, stadfästa, mig, han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka. Och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på stygelsers vinge ska förödaren komma till dess att förstöring och fast beslutad straffdom utgjuts över förödaren. Det är Daniel 9, 25-27 och oavsett hur man tolkar texten så måste man säga att den är svår att förstå. Det tar dem så alltså sju veckor och 62 veckor, alltså sammanlagt 69 veckor eller eh, årsveckor. Och det sägs också att en smord ska förgöras, det ska råda krig, det ska komma någon som ska avskaffa slaktoffer och matoffer, förödaren ska komma och han ska sedan dömas och det är måste man säga svårtolkat. De som jag har nämnt, alla från Origenes till Martin Luther, de tolkar det här som en beskrivning av Jesu död runt år 30. Det står att försten ska förstöras av folket, han ska förgöras helt utblottad och så har man tolkat också som Jerusalems förstöring år 70 under general eller senare kejsare Titus. Men... Den här texten är också så pass ambivalent att det finns öppningar för alternativa tolkningar. John Nelson Darby han menar att det här handlar om två olika epoker. Han sa att först så gick det 69 årsveckor, alltså 69 gånger 7, 483 eh, år. Då, och då kommer han fram då till Jesu intog i Jerusalem. Och sen menade Darby så sker den paus som han kallar för församlingens tidsålder. Den har nu varit i 2000 år. Och sen till slut så kommer den sista årsveckan, alltså sju år, som är den stora vedermödan som ska gå över jorden. Och då handlar det här om, han, han tolkar det här som att det handlar om antikrist och man tolkar Daniel 9 tillsammans med Nya Testamentets förkunnelse om ett kommande antikristlig regering på jorden. Och det som är, skulle man kunna säga fördelen med Darbys tolkning som efteråt kommer att bli väldigt populär bland både baptister och pingstvänner. det är just det att den skapar en enighet- mellan Daniel och andra thessalonike och och uppenbarhetsboken. Man, man läser dem tillsammans. Eh, men om nackdelen, om man ska uttrycka sig på det sättet- är att den placerar ett, ett interludium eller en paus- mitt i hela berättelsen. Och den här pausen på 2000 år som är församlingens tid- den nämns ju inte alls av Daniel- och det måste man ändå säga är en svaghet i den tolkningen. Och då kan man ju fråga sig vad ska man säga om Daniel 9 om de 70-årsveckorna? Och jag tror att det första man behöver göra är att dricka ett stort glas med skatologisk ödmjukhet. Alltså vi behöver inte någon perfekt tidslinje över framtiden- och vi kan heller inte skapa det utifrån Bibelns profetior. Och jag är säker på att när vi står på den andra stranden, när vi står i evigheten och ser tillbaka på hur det var, så kommer alla profetior ge mycket mer mening för oss. Men det är svårt, om inte omöjligt, att skapa en hundraprocentig modell där vi står just nu. Men det som jag tycker är väldigt intressant i den här texten är att även med en väldigt konservativ och väldigt försiktig tolkning. Så verkar det här ändå peka väldigt tydligt på Jesu första tillkommelse om inte annat. Och det flätas väldigt vackert tillsammans med de här orden att göra slut på överträdelse, försegla synder försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste. Med så vacker beskrivning av vad det här handlar om. Och med det här i tankarna så kan vi också zooma ut lite grann och se på texten i sin helhet en gång till. Vad handlar det om? Vad är det stora budskapet här? Jo, Daniel ber om att Gud ska uppfylla sina löften. löftena som är knutna till de 70 åren i fångenskap i Babylon. Och Gud sänder då Gabriel med bud för att förklara hur det ligger till. Och Gabriel säger till Daniel i korthet att ja, de 70 åren är tillända. Folket ska få vända tillbaka. Och det kan vi också se om vi läser till exempel Eser och hemma bok. Men det är inte nog alltså Guds plan når inte sitt mål här och nu och det ser man också i Esra och Nehemja när man ser de kämpa en väldigt ojämn kamp för att behålla folket rent i sin tillbedjan av Herren eh, och därför ger Gud ett nytt tidsperspektiv inte 70 år men 70 gånger 7 och följer man den tidslinjen framåt så hamnar man faktiskt mitt under Jesu liv. Det kan man inte förneka. Eh, eller man kan ju naturligtvis, alla möjliga människor förnekar allt möjligt. Men det är ju naturligtvis lite beroende på när man räknar från. Men runt den tiden är det som Jesus levde. Så det passar oerhört bra med den kristna förståelsen av hur Gud har valt att försona synden. Och sen när det gäller resten av den här texten, den som talar om förödelse och en förödare, så måste man ändå i ärligheten och ödmjukhetens namn säga att den är mer svårtolkad. Men det är inte svårt att förstå det som Jerusalems förstöring, förstörelse år 70. En händelse som Jesus också talade om flera gånger. Och det är naturligtvis heller inte svårt att förstå det som någonting som pekar framåt mot ett kommande eskatologiskt Skeenden. Båda de här tolkningarna är fullförståeliga utifrån det som ser. Man måste bara fråga sig vad är mest troligt. Men jag hoppas ändå att oavsett vad du har för tolkning och förståelse av den här texten så kan du glädja dig i Gud genom Jesus Kristus att han har uppfyllt eh, alla sina löften till profeterna testamentet säger att i honom, i Kristus, har alla Guds löften fått sitt ja och därigenom också sitt amen. Så försoningen, det är, det är grunden som vi står på. Det här är utgångspunkten för det vi tror på. Guds löfte till Daniel uppfyllt i Jesus Kristus. Och med de tankarna så ska vi avsluta det här programmet. Och nästa vecka så ska Daniel möta en väldigt speciell sk äh, skickelse i kapitel 10. Det blir helt säkert spännande. Välkommen tillbaka då. Mm. Vi ska avsluta den här podcasten med att lyssna på sången Ohursaligt att få vandra med Kristina Imsen. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Det här programmet har sänds över Stockholms närradio. Du kan komma i kontakt med Maranata församlingen via telefon 070 201 20 eller e-post maranata.se. Sprid guds välsignelse till alla du möter och på återhörande.